Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Кліфорд Сімак Театр Тіний Сцена перша Бейярд Лодж Керівник спецгрупи номер 3 під кодовою назвою «Життя» роздратовано дивився на психолога Кента Форестера, що сидів навпроти по той бік столу. «Гру у виставу треба вести далі», – говорив Форестер. «Я не можу передбачити наслідки, якщо ми урвемо її хоча б на день-два». Це єдине, що тримає нас разом Допомагає зберігати здоровий глуст І почуття гумору Знаю, сказав Лордж. Але зі смертю Генрі вони збагнуть Запевнив Форестер Я поговорю з ними Вони обов'язково зрозуміють Вони то зрозуміють Погодився Лодж Бо ми всі Усвідомлюємо необхідність вистави Але треба врахувати й те, що одного з героїв створив Генрі Форестер кивнув головою Я теж думав про це І ви знаєте, кого саме? Форестер заперечливо похитав головою Я сподівався, що ви знаєте, промовив Лодж. Ви ж намагались ототожнити кожного з нас із певним героєм Форестер ніяково усміхнувся Я не дорікаю вам, зауважив Лодж Бо розумію, чого це вас так цікавить Це допомогло б мені краще зрозуміти кожного члена нашої групи Визнав Форестер Ви тільки уявіть собі, ніби хтось із героїв поводиться нелогічно. Вони всі поводяться нелогічно, урвав його Лодж. І саме в цьому їхня привабливість. Нелогічність їхньої поведінки природна. Вона обумовлена блазенським характером вистави. Та навіть із блазенства можна вивести норму. Вам пощастило це зробити. «Ще не в вигляді графіка», – відповів Форестер. «Але я вже добре все продумав. Коли в звичайній нелогічності з'являються будь-які відхилення, не так уже і важко їх помітити, а вони трапляються». Форестер кивнув. «Часом надто відчутні. Однак зараз нас цікавить інше – те, «Як вони подумки розцінюють, назвемо це, емоційним ставленням», – сказав Лодж. Вони трохи помовчали. Потім Форестер запитав, чи не могли б ви пояснити, чому так наполегливо дотримуєтесь погляду про таке ставлення? «Бо тут саме таке ставлення», – відповів Лодж. Це ставлення визначається способом нашого життя, формується під впливом нескінченних роздумів і постійного самокатування. Таке ставлення суто емоційне, майже релігійне. Здорового глузду в ньому небагато. Ми повністю ізольовані, нас суворо охороняють, нам постійно підкреслюють виняткову важливість нашої роботи. Ми не зовсім звичайні люди, наші нерви весь час напружені. Хіба ми можемо залишатися нормальними людьми, коли не живемо нормальним життям? До того ж ця жахлива відповідальність, докинув Форестер. Вона щодня лежить на їхніх плечах. Відповідають за все не вони. Безумовно, коли ви погодитесь звести на нівець, Значення окремих індивідів І кожного з них замінити усім людством Та мабуть навіть тоді залишиться багато проблем Пов'язаних з людиною як з представником біологічного виду Проблем, що можуть перетворитися на дуже особисті Ви тільки уявіть собі Створити я знаю Роздратовано урвав його лодж я чув це не раз, ви тільки уявіть собі створити людину в нелюдській подобі І все ж це буде людина, підкреслив Форестер Ось у чому справа, Бейярде Не в тому, що ми штучно створимо живі істоти А в тому, що цими живими істотами повинні бути люди в подобі монстрів Побачивши таку потвору в сні, Ми прокидаємось від власного крику Чудовисько не таке вже й страшне Коли це тільки чудовисько Після століть подорожей до зірок Ми призвичайлись до різноманітних форм життя Лодж жестом зупинив його Повернімося до вистави Ми повинні грати її далі Правив своєї Форестер Але одного героя бракуватиме Попередив Лодж Ви ж розумієте, що це означає? Відсутність одного героя може порушити гармонію Призвести до безладу Краще вже зовсім без вистави Чого б нам не почекати кілька днів А потім розпочати все знову Поставимо нову виставу з новими героями Ми не посміємо цього зробити, відказав Форестер Бо всі ми зрослися зі своїми героями Кожен з них став органічною частиною свого творця Ми живемо подвійним життям Особистості наші роздвоєні Так треба, інакше ми загинемо Так треба Бо жоден з нас уже не зміг би бути тільки самим собою Отже, по-вашому, ми повинні продовжувати виставу, щоб не з'їхати з глузду? Приблизно так, але ви перебільшуєте За звичайних обставин ми змогли б обійтись без вистави Та обставини в нас незвичайні Душі наші ятрить гіпертрофоване почуття провини Вистава дає вихід емоціям Править за своєрідний клапан від перенапруги Стає темою наших розмов Якби не вона, ми марнували б вечори, Намагаючись змити криваві пляви провини До того ж вистава розважає нас Це наша денна норма гумору Радощів, щирого сміху, Лодж підвівся і пройшовся по кімнаті туди-сюди. «Я назвав це емоційним ставленням, – виголосив він, – і стою на такому визначенні. Це безглузди божевільне ставлення суто емоційного характеру. У них немає підстав для комплексу вини». Однак вони культивують його в собі, ніби тільки так почуваються людьми, ніби це єдине, що єднає їх з навколишнім світом, з рештою людства. Вони приходять до мене і розповідають про свої переживання, наче я можу чимось зарадити, наче я можу, здійнявши руку, сказати їм, що ж коли так ми і припинимо роботу. Наче в мене немає службових обов'язків Вони кажуть, що ми заміряємось на самого Бога Що створити життя без Божого втручання неможливо Що людина, яка намагається повторити це чудо, блюзнір і богохульник Але ж існує відповідь, логічно обґрунтована відповідь Та вони не бачать цієї логіки або не хочуть прислухатися до неї Хіба людина здатна здійснити щось божественне, коли виникнення життя неможливе без допомоги Всевишнього? Тоді людина, хоч би що вона робила, ніколи не зможе створити життя в лабораторних умовах, не налагодить серійне виробництво живих істот. Якщо ж людина, використовуючи всі свої знання і відомі їй Хімічні елементи Зможе створити живу матерію Якщо вона за допомогою науки і техніки Зможе утворити живу клітину Це доведе, що життя виникає без втручання Бога І коли ми матимемо такий доказ Коли будемо знати, що у виникненні життя Немає нічого надприродного Хіба цей доказ не зірве з нього ореол божественності Вони хочуть уникнути цієї роботи Спробував заспокоїти його Форестер Можливо, дехто з них вірить у це Проте решта боїться відповідальності Моральної відповідальності Вони починають замислюватись над тим Як житимуть із таким тягарем далі До кінця свого життя те саме відбувалося тисячу років тому, коли люди вперше розщепили атом і відкрили атомну енергію Вони зробили це і здригнулись, втратили сон, прокидалися вночі від власного крику Вони розуміли значення свого відкриття, розуміли, що випускають на волю страшну силу І ми також свідомі того, що чинимо Лодж повернувся до столу і сів Дозвольте мені подумати, Кенте, промовив він Може і ваша правда, я не знаю, я ще багато чого не збагнув До зустрічі, відповів Форестер, він вийшов і тихо причинив двері Вистава була нескінченним фарсом, безглуздість якого не мала меж Коли поселити групу людей на астероїді, який постійно охороняється космічним патрулем Надати кожному з цих людей лабораторію, поставити перед ними проблему І примусити їх битися над її вирішенням безліч днів Треба вжити якихось заходів, щоб вони не побожеволіли Тут стануть у пригоді музика, книжки, кінофільми, ігри, танці вечорами Одне слово весь давній арсенал розваг, які протягом тисячоліть допомагали людству забути про свої турботи Та рано чи пізно ці розваги перестануть задовольняти Їх починає бракувати тоді шукають щось принципово нове. Гру, в якій брали б участь усі члени такої ізольованої групи. А сама гра захопила б їх настільки, що на певний час вони забули б, хто вони і заради чого працюють. Так народилась вистава. Колись у давню-давнину в селянських хатах Європи та фермерських будинках перших поселенців Північної Америки Батько вечорами влаштовував дітям театр тіний Він ставив на стіл лампу чи свічку Сам сідав між столом та чистою стіною І починав робити в повітрі якісь рухи Так і сяк складаючи пальці А на стіні... Витанцювали тіні кроликів, слонів, коней, людей. Годину або й більше тривала вистава. Спочатку кролик зкуб конюшину, потім слон розмахував хоботом і ворушив вухами. Вовк завивав на пагорбі. Діти сиділи тихенько, зачаровані. Цим незвичайним видовищем Пізніше з появою кіно і телебачення Коміксів та дешевих пластмасових іграшок Тіні втратили свою чарівність І їх перестали показувати Та зараз йдеться не про це Якщо взяти принцип театру тіний Додати до нього знання Накопичені людством протягом тисячоліть ми отримаємо виставу. Невідомо, чи знав той забутий геній, хто перший збагнув ідею вистави щонебудь про театр Тіней, але принцип лишився незмінним. Змінився лише спосіб проєктування зображення. Руки заступив людський мозок. Замість пласких чорно-білих зображень кроликів і слонів у виставі з'явилися об'ємні кольорові герої Різноманітність яких повністю залежала від людини Перед усім від можливостей її мозку Адже вигадати щось набагато легше, ніж заробити руками Тріумф електронної техніки Екран із чарунками пам'яті Низками трубок Звуковідтворюючого пристрою, антенами приймачів, телепатом та іншими технічними новинками Відігравав посильну роль Бо вистава складалася з уявних образів, що народжувались у мозку тих, що сиділи перед екраном Глядачі вигадували героїв Подумки керували їхніми діями Придумували для них репліки Цілеспрямованим мисленням вони спільно оформляли кожну сцену Створюючи декорації, задники, реквізит Спершу вистава була плутаною і безсистемною Недосконалі герої безладно метушилися на екрані Були невиразні і радше скидалися на карикатури Декорації та реквізит Здавалися божевільним витвором розбурханого мислення глядачів Інколи на небі одночасно сяяли три місяці Причому всі в різних фазах Траплялося і так, що на одній половині екрана падав сніг А на другій світило сонце і зеленіли пальми Та згодом вистава вдосконалилась Герої виросли до нормальних розмірів, не розгубивши при цьому рук і ніг, стали особистостями, перетворилися на повноцінних живих істот. Якщо раніше декорації та реквізит були наслідком розпачливих спроб дев'яти різних людей будь-чим заповнити порожній екран, то тепер вони навчилися Домагатись єдності стилю дії З часом люди почали розігрувати виставу так Що дія відбувалася спокійно, без зривів Хоча ніхто з них ніколи не міг передбачити Що станеться наступної миті Саме це й робило виставу такою захоплюючою Той чи інший герой якимось несподіваним вчинком або фразою надавав їй нового спрямування і людям, творцям та керівникам інших героїв доводилося на швидку вигадувати для них новий текст, що відповідав би раптовим змінам сюжету, перебудовувати їхню поведінку. Це перетворилося певною мірою на суперництво інтелектів Кожен учасник гри Намагався висунути Свого героя на перший план Або навпаки Примушував його відійти Щоб уникнути небезпеки Вистава нагадувала тепер Нескінченну партію в шахи Де в кожного гравця Було вісім супротивників І ніхто то звичайно, не знав, де чий герой. Завдяки цьому не згасав інтерес до гри. Це викликало безліч жартів і дотипів, і взагалі було на користь, бо призначення вистави саме в тому і полягало, щоб відвернути думки її учасників від повсякденної роботи. Щовечора після обіду Дев'ятеро людей збирались у спеціально обладнаній залі, екран оживав, і дев'ять героїв, безпорадна сирідка, вусатий злодій, звичайний юнак, чарівна бестія, інопланетне чудовисько та інші, починали грати свої ролі, їх було дев'ять. Дев'ять чоловіків і жінок Дев'ять героїв Та зараз лишилося тільки вісім Бо Генрі Гріфіс впав мертвий на свій стіл у лабораторії Стискаючи в руці записника А у виставі відповідно зникне один герой Герой, що повністю залежав від мислення людини якої вже не було серед живих Цікаво, подумав Лодж Котра з дійових осіб зникне Звісно, не безпорадна сирідка Образ, який не мав нічого спільного з особистістю Генрі Можливо, нею виявиться звичайний юнак Чи бідний філософ А може і сільський дженджик Хвилиночку Зупинив себе Лодж «Тільки на сільський дженджик, адже сільський дженджик я сам» Він сидів, мляво розмірковуючи про те, де чий герой Цілком ймовірно, що чарівну бестію вигадала Сью Лоуренс Важко уявити собі протилежніші натури Він згадав, як колись насмішковато натякнув їй про це а вона кілька днів по тому обходилася з ним дуже холодно Форестер запевняє, що виставу не можна переривати І мабуть таки його правда Скоріше за все вони пристосуються Боже милий, їм уже час навчитися пристосовуватись до будь-яких несподіванок Щовечора стільки місяців підряд розігруючи виставу та й сама вистава нагадує ярмарковий балаган Блазнювання задля блазнювання Дія навіть не епізодична Бо ще не вдалося завершити жоден епізод Тільки напочнуть розігрувати якусь ситуацію Хто-небудь неодмінно викидає коника І ледь-ледь намічена сюжетна лінія обривається а котиться казна куди в непередбаченому напрямі. За таких обставин, подумав він, зникнення одного героя не повинно спонтеличити нікого. Він підвівся з-за підійшов до великого вікна і кинув погляд на позбавлений рослинності похмурий ландшафт. Внизу, на чорній поверхні астероїда, в світлі зірок блищали куполи лабораторій. На півночі над зубчастим небокраєм почало благословлятися на світ. Незабаром маленьке, мов наручний годинник сонце зійде з-за обрію і пошле своє тьмяне світло на цей жалюгідний уламок скелі. Дивлячись, як розвидняється, він згадував землю, де світанок знаменував початок дня А захід сонця – його кінець Тут, на астероїді, панував повний хаос Тривалість днів і ночей постійно змінювалась Вони цілковито не годилися для відрахунку часу Ранок і вечір визначалися за годинником Незалежно від положення сонця Часом бувало так що люди спали тоді, коли воно сяяло високо в небі. Все було б інакше, якби нас залишили на землі, де ми спілкувалися б з товариством, як усі нормальні люди. Ми б не вдавалися до самокатування, а комплекс вини у нас згасило б спілкування з іншими людьми, та контакти з тими, хто не причетний до цієї роботи. Неминуче викликали б пересуди, зайві балачки А в таких справах це неприпустимо Якби населення землі довідалось, що вони створюють Чи точніше намагаються створити Здійнявся б такий галас, що певно довелося б відмовитись від задуму Навіть тут, подумав він, навіть тут Декого пригнічують сумніви і жах Людина повинна ходити на двох ногах Мати дві руки, двоє очей, двоє вух Один ніс, один рот Не бути надмірово лохатою Вона повинна саме ходити А не стрибати, повзати чи плазувати Спотворення людської зовнішності Стверджують вони це знущання з людської гідності. Людина заміряється на те, чого вона зробити неспроможна. У двері постукали. Лодж обернувся. Прошу, сказав він. Двері прочинились, і на порозі з'явилася доктор Сьюзен Лоуренс. Флегматична, безбарвна, погано вдягнена жінка з квадратним обличчям що свідчило про вольовий характер і впертість Вона побачила його не відразу І, стоячи на порозі, покрутила головою Намагаючись знайти його в напівтемрявій комнати «Я тут, Сью», – обізвався він Вона причинила двері, перетнула кімнату І, ставши поряд з ним, мовчки втупилась у вікно Нарешті заговорила він не був хворий, Беярде, ніяких ознак хвороби. Хотіла б я знати, вона замовкла. І Лодж майже фізично відчув, наскільки похмурі її думки. Кепсько, сказала вона, коли вони гинуть від точно діагностованої хвороби. Та все ж не так гірко втрачати людей після того, як зробиш усе можливе, щоб урятувати їх Але Генрі Годі було допомогти Він помер раптово Він помер ще до того, як упав на стіл Ви обстежили його Вона кивнула головою Я помістила його в аналізатор Результати записані на трьох бобінах Я передивлюсь їх пізніше Але можу заприсягнути Він був цілком здоровий Сью стисла йому руку своїми коротенькими пальцями Він більше не хотів жити, промовила вона Його охопив жах Йому здалося, що він стоїть на порозі якогось жахливого відкриття І злякався цього Ми повинні все з'ясувати, Сю. Навіщо? запитала вона Для того, щоб навчитися створювати людей які зможуть жити на планетах, де умови виключають існування людини в її звичайному вигляді Щоб навчитися вкладати мозок і душу людини в тіло чудовиська, котре зненавидить самого себе Воно не буде ненавидіти себе, заперечив Лодж Ваша точка зору базується на антропоморфізмі Жодна жива істота не почувається потворною, бо сприймає себе такою, якою вона є Хіба ми спроможні довести, що людина більш задоволена собою, ніж комаха чи жаба? Але для чого це все? – не вгамовувалась вона Нам не потрібні ті планети Вже зараз ми маємо більше планет, ніж можемо колонізувати Лише планет земного типу вистачить на кілька століть Добре, якщо нам пощастить хоча б заселити їх повністю Не кажучи вже про повне освоєння в найближчі 500 років Ми не можемо ризикувати, пояснив він Поки в нас є час, ми повинні зробити все, щоб стати господарями становища коли ми жили на землі в безпеці і затишку, все було гаразд, але зараз обставини перемінились. Ми досягли зірок, десь у глибинах всесвіту існують інші цивілізації, повинні існувати, і можливо, колись ми зустрінемося. Про всяк випадок нам треба мати сильні позиції і для зміцнення наших позицій ми вирощуватимемо колонії-людино-монстрів. Я розумію хитромудрість цього плану. Ми можемо спроєктувати особливі тіла, м'язи, нервові волокна, органи комунікації з урахуванням специфіки умов існування на тих планетах, де нормальна людська істота не проживе й хвилини. Ми володіємо високим інтелектом і прекрасно знаємо свою справу, та цього замало, аби вдихнути в них життя Життя – це щось більше, ніж простий колоїд з комбінації певних хімічних елементів Щось зовсім інше І ми ніколи не зможемо створити його штучно Ми спробуємо, сказав Лодж Першокласних спеціалістів, ви перетворите на психічно хворих, декого з них ви вб'єте не руками, звичайно, а своєю наполегливістю. Ви будете тримати їх ізольовано роками, а щоб їх вистачило надовше, подаруєте їм виставу. Та ви ніколи не розгадаєте таємниці виникнення життя, бо людина. Неспроможна це зробити Парій, усміхаючись, запитав він Вона рвучко повернулася до нього обличчям Часом, сказала вона, я жалкую, що заприсяглася Сцена третя Вони перевдяглися, щоб іти обідати. Це стало звичкою. Вони завжди перевдягалися на обід. Так само, як і вистава, це був своєрідний ритуал, якого вони суворо дотримувалися, аби не збожеволіти, не забути, що вони цивілізовані люди, а не тільки безжальні мисливці за знаннями, котрі намагаються розв'язати проблему, від вирішення якої кожен з них волів би відмовитись. Вони відклали скальпелі і решту інструментів, зачохлили мікроскопи, розставили по місцях пробірки з культурами, сховали в шафи, де зберігалися препарати, посудини з фізіологічним розчином, Зняли фартухи, вийшли з лабораторій і причинили двері. На кілька годин забули чи спробували забути, хто вони і над чим працюють. Вони перевдяглися на обід і зібрались у так звані вітальні, де для них були приготовані коктейлі, а потім перейшли до їдальні, вдаючи, ніби вони звичайнісінькі люди – та й годі. На столі вишуканий посуд з порцеляни і найтоншого скла, квіти, запалені свічки. Вони почали з легкої закуски і закінчили десертом. Сир, фрукти, для бажаючих сигари. За обідом їм прислуговували роботи з бездоганними манерами. Лодж сидів на чільному місці, і дивився на присутніх. На мить він зустрівся поглядом з Сю Лоуренс і подумав, чи справді вона така сердита? Чи може сердитий вираз її обличчя пояснюється грою світла й тіні? Вони розмовляли так, як розмовляли за кожним обідом. То були світські балачки безтурботних, легковажних людей. Наставала година забуття, година, коли вони затлумлювали в собі почуття провини, змивали з душі її криваві плями. Але сьогодні, – подумки відзначив Лодж, – вони не могли забути про те, що сталося в день. Бо говорили про Генрі Гріфіса, його несподівану смерть, а їхні обличчя залишалися при цьому... Неприродно спокійними. Генрі був людиною своєрідною, надто емоційною, ніхто з них так і не зрозумів його до кінця, та вони дуже цінували його. І хоча роботи намагалися розставити посуд так, щоб відсутність Генрі не впадала в очі, всіх ні на хвилину не полишало відчуття втрати. «Ми відправимо Генрі додому». Звернувся до лоджа Честер Сіфорд Лодж кивнув головою «Ми виключимо патрульний корабель, і вони заберуть його на землю Тут відбудеться лише коротенька панахида Хто виступить з промовою? Скоріше за все Крейвен Він знав Генрі краще, ніж будь-хто Я говорив з ним Він погодився сказати кілька слів у нього залишилися родичі на землі. Генрі не дуже полюбляв розповідати про себе. Кілька племінників та племінниць, може, ще брат чи сестра, ото, мабуть, і все. Тут озвався Х'ю Мейтленд. Як я розумію, виставу ми продовжимо. Так, підтвердив Лодж. Це рекомендує Кент, і я з ним згоден. Кент знає, що для нас краще. Це його робота. Він на цьому зуби з'їв, втрутився Сіфорд. Безмовно, сказав Мейтленд. Як правило, психологи тримаються осторонь, ніби вони уособлюють людську совість. У Кента інша система. Він поводиться мов священник, справжнісінький священник. Хай йому чорт! Зліва від Лоджа сиділа Елен Грей, і він бачив, що вона не бере участі в розмові, а мовчки втупила погляд у кришталеву вазу з трояндами, яка сьогодні прикрашала стіл. Важко їй, подумав Лодж, адже вона перша побачила мертвого Генрі, і вважаючи, що він просто заснув, поторсала його за плече, щоб збудити. На протилежному кінці столу, поряд з Форестером, сиділа Еліс Пейдж, надзвичайно стримана і трохи дивна жінка. В її неяскравій вроді було щось невловимо печальне, та сьогодні вона була набагато балакучіша, ніж завжди. Зараз Еліс нахилилась до Форестера – і стишивши голос, аби не почули інші, щось збуджено доводило йому А Форестер уважно слухав її, намагаючись приховати занепокоєння Вони засмучені, подумав Лодж Причому набагато більше, ніж я гадав Засмучені і стурбовані І будь-коли можуть втратити самоконтроль Смерть Генрі Вразила їх набагато дужче, ніж йому здавалось Хоча Генрі і не відзначався особливою привабливістю Все ж таки він був членом їхньої маленької групи Один із них, подумав Лодж Чому не один із нас? Але так повелося від самого початку противагу Форестеру, якому легше було працювати Відчуваючи себе одним із них Лодж повинен був триматися осторонь, зберігати дистанцію при спілкуванні з ними. Єдина можливість утримати авторитет влади, необхідний для його роботи. Генрі підійшов до якогось відкриття, обізвався Сіфорд. Сію казала мені про це. Він помер в тої миті, коли занотовував щось у записнику, вів далі Сіфорд. «Можливо, це ми переглянемо його записи», – пообіцяв Лодж. «Всі разом. Завтра чи післязавтра Майтленд похитав головою». «Ми ніколи не зробимо цього відкриття, Бейарде. Ми користуємося іншою методикою. Працюємо в іншому напрямі. Нам необхідно підійти до цієї проблеми по-новому». «Як саме?» Роздратовано запитав Сіфорд. Не знаю відповів Мейтленд. Як би що я знав, джентльмени трутився Лодж. Прошу вибачення сказав Сіфорд. Я трохи знервований. Лодж згадав, як Сьюзен Лоуренс, стоячи поряд з ним і дивлячись у вікно на неживу. Похмуру поверхню уламка скелі, що перевертається у просторі Сказала, він не хотів більше жити Він боявся жити Що вона мала на увазі? Те, що Генрі Гріфіс помер від жаху? Що Генрі Гріфіс помер тому, що боявся жити? Хіба може психосоматичний синдром спричинити... Смерть.